Estendőről esztendőre. És íma itt vagyunk megint, egy újabb munkás, veszőtséges, szágódó esztendő után, egy újabb szilveszter éjszakán. Alig néhány perce ütötte el az éjfél. Odakint a hó és az ég mozdulatlan némasága uralkodik. Ideben emberi hangok és pukkanó dugók zsibongó lármája. Boldog új évet! Boldog új évet! A kisebb gyermekek fent alusznak az emeleten. Egyikük hét szana szétheverő új pelussal az ágyában, másikuk két szuperszónikus rakétával a párnája alatt, és fütyülnek az évek múlására. A nagylány miután leereszkedő puszikat nyomott az arcunkra, boldog új éved, mami, boldog új éved, papi, hogy majd megfojtottam, most amott táncol egy brutus frizurás és 64 foggal mosolygó ifjonccal, aki szerintem, abból ítélve, hogy ránéz, amikor az nem néz őre, alkalmasint mennyei lehet. Szerintem teljességgel földi ugyan, de alvilági. De a nőm azt állítja, hogy perspektíva kérdése az egész. No és mi? A baráti arcoktól, síbakancsoktól és felköszöntőktől hemzsegő füstös társalgóban egymásra nézünk a pesgős poharak fölött. Ő meg én. A szemében ugyanazt a döbbenetet és ugyanazt a kérdést látom, amely bennem kavarog. Emlékszel az első szilveszterünkre? Igen, emlékszem. Tegnap volt csak. Ő piros szoknyát viselt és pontosan olyan idős volt, mint most az a fruska, aki ott táncol a folyosón. És ma Íme, ő az anyja. Körülöttünk egybefolyik a sok hang, pohárcsendülés, pukkanás, valaki a vállunkra paskol. Boldog új évet, Dino! Boldog új évet, csupacont! De azt nem látja senki, amit mi látunk. Esztendőről esztendőre lassan tovább tűnő fiatalságunkat. Ó, nem maradjunk idebent. bent! Kézen fogom, és egy perc múlva már kinnis vagyunk az ünnepélyes hegyi csendben. Két bolondos öregedő alak, aki megsétáltatja a havon a maga törékeny év és emlékú száját. Ő mellettem ballag, némán a fehér kucsmallat, és én nem látom a szemét. Úgy lémlik tüstént fogja magát, és szaladni kezd, szaladni a kislány után, aki volt. De nem, csak lépeget lassan, és erősen a karomba kapaszkodik. Oly sok mindent szeretnék neki mondani, de nem tudok, csak hallgatni tovább. Lépteink alatt halkan csikorog a hó. Meglepetésem van a számodra, mondja a hírtelem, kihívó hangsúlyjal. Nem tudom, nekem szól-e a kihívás, vagy az éveknek, vagy a szomorúságnak. Óriási meglepetés. Megtanultad a műlesikló technikát? Fejét rázza. Ha megmondom, micsoda, vidámabb leszel? kérdi anélkül, hogy rám nézne. De hiszen én vidám vagyok, feleltem. Most már rám néz, tekintete gyöngéd és vesébe látó. Ha hazudós vagyis, sóhajtja, azért megmondom. Vízkeresztre szántam meglepetésnek, de nem bírom tovább magamban tartani. Megfogja a kezem, és kivezet a tisztásra, ahol délcegebb kollégái között az a műanyag leple alatt mérgesen áldogál az öreg. Ez az öreg utolsó kirándulása jelenti be patpatot adva a motorház fedelére. Megszületett a fiatal. – A micsoda? – kérdezem, mert nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem. – A fiatal – szótagolja harsányon és harciasan. – Az új kocsink, amilyet te akartál. A föllehajtható ülésekkel és a fecskefarokkal hátul és az izékkel elől és a hogy is hívjákókkal oldalt és mindennel mindenütt. Tíz nap múlva kapjuk meg. – És ha most nem örülsz, akkor lövök. – Ki fogja kifizetni? – Csak ennyit kérdezek Kábán. Feleségem lebigyezti az ajkát, majd Fintor félreérthetetlenül jelzi, mennyire felette áll az alantas pénzkérdéseknek. – Már kifizettük? – veti oda hanyagul. – Miből? – kérdezem én ugyanolyan Kábán. – Felsóhajt. – Az úgy van, válaszolja hogy egy sikeres írónőt olykor megilletnek bizonyos szerzői jogdíjak. Ezt mindig elfelejted, különben én is. A lényeg az, hogy a jogdíjakat felvettem, és el is költöttem. Mit szól majd ehhez sállotta néni? Felrakja a szemüvegét, hogy jobban lásson. Hé, hey, te! mondja szorongó várakozással. Örülsz, ugye? Én nem örülök, én nem is tudom. Szeretem. Hát az öreg? Bököm ki. Az öreg már fáradt, el ide. Igazán nem lódthatjuk, futtathatjuk tovább felle, városokon és hegyeken és völgyeken át az őkorában. Elvisszük szammal metébe, ott majd kifihenni magát szegény öreg. Mi is, amikor öregek leszünk, felvitetjük magunkat szamma metébe, és ott fogunk pihenni, akárcsak az öreg, és a domonkos, és az ócska dívány, és annyi más csúnya és kedves régi holmi, ami nem fér meg a civilizációval és a haladással, de igencsak megfér a mi szívünkkel. Jó érzése erre gondolni, és tudni, hogy erre gondol ő is. Most újból patpatot a motorház tetejére. – És de Mária esetleg szép lassacskán rendbe is hozza, éppen csak, hogy egy kicsit mászkálhasson néha. Így aztán nyáron, amikor te Milánóban vagy a fiatallal, mi nekünk ott lesz az öreg. – És ki vezeti? – Érdeklődtem. Én – jelenti ki hősies hangon – megszerzem a jogosítványt. – A jogosítványt, az én feleségem, az ő apró kerekeivel és robbanó reflexeivel, a motor iszonyával és minden egyébbel – csak az öreg iránti szeretet indíthatja ilyen mérvű áldozathozat Ő és a jogosítvány. Ó, oh, pompás élményekben lesz részünk, barátaim. Nézzék csak, már előre kacagok rajta. Kacag ő is, ott a kucsmája alatt. Ki mondta egyáltalában, hogy szomorúak vagyunk? Visszatérnek szívünkbe egy-egy fűtőtest melegével a mi bizonyosságaink. A jó kedv és a munka, és a gyerekek, és mi magunk. Esztendőről esztendőre. Kéz a kézben tova futunk a havon, s velünk fut a gyerekek árnyéka, akik voltunk. Vagy talán a mi gyerekeinké? De hiszen az mindegy. Tudom, holnapra megöregszünk. Holnapra. Na, oly sok időnk van még addig.